أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مقصد د سوره بکهره بیان د تلورو مسلو ده اوله مسله اسبات د توحید دوه مسله اسبات د رسالت دریو مسله jihad فی سبیل الله تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سورته تلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا باغی کې اوله مسله اسبات توحید په دریو بابونو کې بیان شو دریمبر یو لیونیسل شپګا وی پولی ده پدې کې دویمه مسله اثبات در رسالت کوي او پر اثبات معنی غنه اعتراضات چې ور ديږي دا غي جوابونه کوي پدې ځای کې ډېر اعتراضات د خداغینه نه اعتراضات او جوابونه دل تکي او په نورو صورتونو کې د نورو اعتراضات او جوابونه کوي <تصفيق> اول اعتراض په جبريل السلام باندې وو چې تازه کنا منو چتا تا, تا وه جبریل راوڑی مداغی جواب او کوچې د دوی د دشمنی جبریل سره نه قران سره ده دویم اعتراض په سلیمان علی السلام باندې او چا خو جادوګر ده او تر جادوګرو ملګری نو ځکه مونږ تان مون نو مداغی جواب او کوچو اما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا سلیمان علی السلام جادو نه وکړي بلکې شیطانانو جادو کړي وا غیبد نام کړي دریم اعتراض داو دا چې مونږ ستاره رسالت ست پیغمبري ځکه نه مون چې ته جادو ته کوفر ووي حالا کې جادو خو هغه دو فریختتو حرو ته معوط را وړی او او د غې جواب وکړو چا غوی اس کلم جادو د را وړی بلک هغوی جادو او د موجزی می کې فرق واضح خکی د خودلی د خلکوته څلورم اعترا دا چې مونږ ستا رسالت ذکه نه مننو چې تهمونږ د خو الفاز نه منې کې او دغې جواب وړو چې تاسوغ الفااز موی چا هغه الفااز چ هغه کې بوی د شرک وي د بيدبي وي يا د كفر وي بلکې داغه په دې دس یو لفظ وې چې هغه ښکاري واضح هي هغه کې بيدبي مني كفرم نې پکې او شرک هم پکې نې پنځم اعتراض داو چې موږ ستاره سالت ځکنه مونږو چې ته پخپله پخپل دین کې مستره به په شک کې نن یو کوم راوړی سبا بلو کوم راوړی نن وې داده لاو کوم د سباوي اغه لاړو بل د لاو کوم راغو د ترکم دین دې د ناس خل انکار کول یو هودو جواب الله وکړو چې دا خو زموږ قدرت او زما طاقت ده زما خوخه ده ځکه کوم حکم راوړم په کوم وخت زما زموږ زما زموږ خوخه دویم جواب داده چې پم دغه ځکه پټ داده دا جواب چې داده الله په ان کلي معنی دلالت کوي یعنی الله په هر سم خبر ده او الله په دیم پويږي چينساناتو کوم وخت کې تر کومي مودي پورې تر کم حکم خځه او دا غینه بعد بیا تر کم حکم په کار دي چې راشي نو هغه مطابق الله حکمونه بدلی را بدلي اول یو کوم راولېږي بیا بل کوم راولېږي پدې کې د الله حکمتونه ني پدې کې د الله ډېر اغه رازونه پټي ورست ورست بیا خلکو تخ خار کیږي شپږم اعتراض دا چې موږ ستاره سالت ځک نه مونږه چې ته نایبان نه منې د د الله نه دا کان خلک د الله نه ای باندې نازولې دي د دوی په واسطه مانی کارونه کیږي ا باز د یو شی زی دی دي باز د بل شی زی موارداندی دغه 15 جواب نه وکړ یو سبحان هو بل بالله مافی ما فی دریم جواب کل له قانتون څلورم جواب بدیع السماوات والارض او پنزم جواب و اذا قزا امرا فانما يقول له كن فيكون وم اعتراض دا چې موږ سالت ستا پیغمبري ز کنه منو چموږ ته الله په خپل وی تر څو چې موږ ته الله نه ویلی موږ نه منو و دا غي جواب الله او دا پخوانو خوانو خلک په خوانو قومونو د خپل پیغمبرانو نه دغه کړي دي خو ما دا غي دغه مطالبي نه دی منلي زکه قانون دانه چې بادشاه یا یا حاکم اغه په فردن فردن یو یو کستا یو یو کور په پیغام اورلي کی خبرې بو سره کوي دا پیغمبر دي او دا زما کتاب د ومنه بس الوی کتاب می در لګلی پیغمبر می در لګلی معجزي می ورکړي دي دلایل می ورکړي دي خپل عقل استعمال کړئ کوو من له ځانم ګټه ده او کوو ن... آ... من و من له ځانم نقصان دي بل مم نن تاوان شتهونه ګټه ځان تم تاوان دي ځان تم ګټه ده بیا دغې نه بعد بیا دغې نه بعد داغینه بعد ابراهی... دا ابراهیم د ابراهیم علی السلام واقع شو پای کی دغه خبره ویو چې خبر د بیت الله کې تازه شرک ول شروع کړي حالکه دا خو ابراهیم علی د توحید د پراباته کړيو خبره دا چې د نبی علی السلام خو د نيكونو دوا و تاسو ول او دریمه خبره د ابراهیم په واقع کې دا چې توحید خو د مشران وصیت خپل اولاد له نو دا تاسو نمنه توحید نه ول انکار کوی بیا داغینه بعد بیا د هغې نه بعد د تم اعتاس دا چې مونږ ستا د ساارت منو چې تا د پیغمبرانو کې ببل پرې خوا بیا ول مږد ته ټولو پ غمرانو کې ببل او تا پریخوا ځکهمونږمنو د هغ جوابو کلل الله المشرق والمغرب وا یا چې مشر کو مغب د الله دی او الله چې ته و غړي هغه کوم ته و کمم وکي هغه طرف ته موږ مخکو نهله وکم تاببی و بیا نه دا اعتراض داو چې تخپل اخپلہ چې د درګونو توافون نمون منکي او په خپلہ د صفاو د مروه توافون کئ دا, دا, دا غی جواب داو چې ان صفاو المروه من شعائر الله دا خداله د دین نخ دی دا بوتان ند دی د صفاو مروه ډیرې دلته خدای بوتان ډیر اوروست خلکو یی خې دی دین مخ کې د بوتان مخ کې دلته یو خزي او عمل تر سره کړو او هغه عمل الله خوښوي او پدیوږی مانی الله غامل پټولومتونو ماندی دی بري محمد اسلام نه بعد چې کله نه حج شروع شوهره د حج دغه سلسله الله په خلکو باندې د عمل ای خیره چې خلک به د عمل کوي چې دغه بهادر خزي یاد ورته تازه شي چې دغه یو خزم واچ د الله دین لپاره دون قربانه قرباني ورکړو دی آیت نمبر 23 نه د توحید هغه مسله دوباره شروع کړه چې توحید کامل شي نفی د شرک نفي شرک اعتقادي په اوله برخه کې کړه او دلته نفي کوي د شرک فعلي موږ ویلو شرک فعلي سره ترور مسالې دي او تحریمات الله تحریمات الیباد نظور الله نظور الیباد اوله کې داوا وکړه الله داوا داو چې ویله هو کوم الہ واحد الہ ستاسو الہ یو دې نو الہ توګه دې الہ غزا ته لکه کیږي چاغته د عبادت یو جوز کی ادا کی او کامل عبادت تکی تکیه غزاد ته معبود ویل کی او د عبادت یو جوز چکمزاد تکیه غزاد ته اله ویل کی نو معبود خو الله دی دے, دے منکرین او مشرکان د خو الله معبود منی لیکن اله نمونی د عبادت د عبادت په اجزا او کې الله سر نو شریکي نو الله داو د او کړه لکه څنګه چې کامل عبادت د کامل عبادت لایقم ځایما امدا غره د عبادت د اجزا لایقم ځایما په دې کې ماسربل مشرکود دې لایقم زمانه بغیر بل څوک مشترک په دې باندې آتا دلایل عقلیه الله بیان کړ چې دا هغه دلایل دي کي وسړي روغ عقل ولري او په دې دلایلو کې سوچو چې دا کارونه الله کړې دي د شیونه الله زمونږ پیدا کړې دي شتکړې دي او دغه فائدې زموږ د پر الله من ستروړي دي نبي اله هم الله ده چې خالق منم ځموار منم نبي اله باید منم کنه داس د اولي یعنی په کوم بنیاد منځه الله خالق منم اله نه منم اله کې به وسره نور شریکان کوم دي اله صفات کې الله وینا لکه څنګه چې په خالقیت کې زې आवाज یې او تاسو بل پکې نه منئ یعنی بل څو خالق نه منئ موږ غواړو چې اولوہیت کې ما مشریکه و په دې کې دی به آیت نمبر 25 کې د شپته کې نیمه وروستنې وروستی سبق کې زجر او مشرکانو ته چې دا مشرکان دومره د عقل نه خلاص دي چې دوی د الله سره د دو دې دمو دلالو باوجود دوی د عبادت یو جز چاغه مین د خدای توب ده هغه بل سر کوي يهبونهم كهب قح بالله یعنی د اولیاء سره د الله غو تمنکئ سجدی ورتکئ توافونه د قبرونو نکئ نظر نیاز کئ منخت و تمنی دارنګ اورسونه کئ کال په کال باندې او نور وغیره غیره و غیره اوازونه و تکئ د الله غو صفات و د بیانئ د الله غو ته بابام پر خبر د الله غو ته بابام زمو فریا د وری د الله غو ته بابام را رسیدې شي تکدپونه لري کوئ شي مصیبتونه لري کوئ شي و غیره الله غو نیمه و سره کئ اغه مینا د الله میندا نوبیا دا غینه بعد الله <سؤال> نورم زجر ورکو ولو یره لذي نزلمو کې او بدل تمنه دو معنی کړي یو یرا په معنی د زړه په هیدل چوشه پویښ معنی سره پویښ او یو یرا په معنی د لیدلو چې کله په معنی د زړه په هیدلو شی نوبیا الله وی کچرت دوی په دې په چې قوت خاص الله سره ده طاقت ټول الله سره ده بل چا سره نشته ده خلاص ولو د قیامت پر ورځ باندې خلاصول او طاقت هیڅ چا سره نشته بغیر د الله نه او په دې پویدلې چې الله سخت عذاب ولاده دوی به شرک نه کړی الله وی یو دا او دمه معنا دا یراف معنا د لیدلو الله کشر دوی لیدلې خپل حال کوم وخت دې دلې کله چې عذاب بووی نی قیامت پر ورځ باندې هغه حال وس لیدلې کوم حال بچ د دوی قیامت پر ورځ باندې نو هغه انو الله یذوب شرک نه وکړې ولې بنوي کړې ځکه دوی ته بده معلومه شوې وې چنل قوت لله جميعا طاقت خاص الله سره ونه الله شديد العذاب او الله سخت عذاب ولید او ځناني سبب کې دا استبر الذين د مخکنی ایت سره لګول شوې ده خان. دا د اغه یو قسم تفصیل کوي وضاحت کوي د مخکنی ایت کې تاسو ګورئ ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب دا اذ يرون العذاب نه ده د دې جملې دو دې آيات دوه آياتونو کې د دې جملې تفصيل ده از يرون العذاب کله چې اووی نه عذاب د منکرین نو کله به ويني هغه حالت په کله دې آيات کې هغه وخت چې نه هغه دغه وضاحت کوي تفصیل کوي چې کله به د حالتي چې د منکرین نو من پاریمانه دل تعالی وضاحت کوي استبر الذين کله چې بیزار شي الذين <اللزین> هركسان <آو> اتتبعوا الف زما ين پیش او ته زما دی معنا مشران مشران څوک ديني مشران ښا ديني مشران دوه قسم مشران دي دی. ديني یو ته ولیکي کی عالم او بل ته ولیکي پیر پیر چې ده دا یو قسم لارخو دی او عالم چې ده دا یو قسم استاد نو توب یو کی اشاره دا اغه استادانو ته اوغه پیران ته خو به په دې دوړو کې فرق ده دوه قسمه علما او دوه قسمه پیران منگلرو یو قسم پیران هغه ته ویل حق پرست پیران او یو قسم علما هغه ته ویل کیږي علماي حق یعنی حق پرست علما او دویم قسم علماء اغا دی باطل پرست علماء سو باطل پرست علماء علماء خودی خوب باطل دی منگور در پا استلاح کیوئی علماء سو ناکار مولیان ناکار علماء چا اغوی جزان ما نی جامع غست دی علماء دا خو لیکن کارون دی علم علماء دی نی علم و سر دی علماء و انتشتا او نی عمل دا علماء دا. دی علماء دی پشیرکیاتو که و بیداتو که اخت د دا رقم خلق او تا ویل کیږي علماي سو باطل پرست علما یا موليان او دا غرنګي پیرانم دي پیرانو کوم حق پرست تا او پیرانو کوم باطل پرست تا پوي پیران او ناکاره علماه په ديزه کې د طبيعو کې ناکاره پیران او ناکاره اولماو لما او ته اشاره د په معظان پو کوي. ایتهبره اللهنه کله چې بزاره شي او کسان تو چې تابیداریې شوی وه انتابداریی د چا کېږي د پیرانو کېږ او د میانو کېږي که نه او بلته دینی اشاره یاد اشارهنی تادارهته دا نو دینه مراد هغه ناکاره مولیان او او هغه ناکاره پیران هغه ته نمراددي چا نه به بزاره شي من الذين لا اغى کسانو بیزار شی تبعو چد دوی تابیداری کړی وا مچ تابیداری چا کړی وا د پیران و و... او مریدان وو او د علماو شاگردان وو متبعون مراد شاگردان دي او غ مریدان دي او تبععون مراد استادان دي علما دي او پیران دي ناکارا نو استا استا برا الذين كلاچ بيزار شيغا كلا بچ بيزار شيغا كسان او ناكارا موليان من الذين دا ناكارا پيران او ناكارا علماء دب بیزار شې د چانه من الزین لاغه به بیزار شي تبعو چې د دوی تابعداري کړي وا یعنی د خپل مریدانو نه او د خپل شاگردانو نه بیزار شي ور اول عذاب او بو ویني عذاب د عذاب د وژن په دچا کیسه کې کی نه بیا په دنیا کې خودی پیران وی مریدانو ته چې بس تاسو خو زمونږ په مریدې کې مونږ پوه ش خو دې پوه ش مونږ نه خلاصو مولا متوي چاله بلا برګردنه مولا مولام دغه پټلینه او ته سناوله چې بس مولا پوش او خوده پوشه زمو خلاصو مدا صرف 15 وخت مونڅ کوي نو الله کله چې عذاب او ویني و هم دغه مولا چې دغه خپل شاګردانو چې اعلی بلا برگردنه نو بیا بیا نوې قیامت ورځ باندې بیا و تینا چلا بالا اعلی بلا برگردنه ام داستا بلان دستا بغا بغاړ دی زما بغاړ ولي خپل جواب وای ما تب خپل جواب وای اغه شاګرد لبه وی اغه لب مورید لبه وی چې په دنیا کې دوت څوی دنیا کې د امیدونه ورکړي و چې زپو شخدا پوښه زبه خدای, زب خدای سره سپارش کوم کنه او زبه د خدای نه خلاصوم کنه او سټارټولی بلګانې زما په غاړه باندې سټارټولی زما زما په غاړه باندې ته به وی چې د نو بیا زار شي بیا زغه واده مادي ټول تنې ویری ور اقول عذاب او مو ویني عذاب عذاب چې کله حالت به شي جو دا غوز د چازي موري په غاړه نشم غستئ او نه بچکوي شم د الله نه او نه ميدا طاقت شته ځخه بله او پریوشي بهم د دوی اسباب لارې د خپل ولای تریکی د خپل ولای ینه د دا دوی مینس ک چې کوم خپل ولې وا پیری موري دی یوې پروبلی مرید خو پکې وته پروتو په ژوندونی وته سجدی کولې کم او چمړباسو نو خبر نه به ګومبوته نه تاو کړو به به توافنه نه کوله وازونه به نه کوله به وته ویچې خدای نه خدام شرکان خدای نه سوالونه کوي چې یا له مکه کې ناشتي د خدای په کور کې ناشته خدای نه سوال کوي یا له غوث اعظم په لخر کې راځي کې غوس اعظم دا لويزوان شيخ عبد القادر جلاني یو پیر دی خدا حق پرست پیر دی خان د شيخ جلانی رحمت الله عليه د نیک انسان تیر شوي دی او یو لوی مجاهد انسان تر شوي دی ډیر ذات قرباني ورکړی دی ډیر ذات تکلیفونه تر کړی دی دا شيخ عبد القادر جلاني لويزوان باندې مشهور دی زمون په دې منطګه کې زمون خلکو ته لويزوان وی خزي او نر بوډاګان دا لويزوان چې د سړی دی چې موږ باغه کولونو کې بددایو کیسه ویله وې چې مور وته د سرو سکی دا ورته واسکټ کې انغه کړي وي وي تړلې وي او, او ته ورته ویل مورې چې زو دروغ بنوي بس دا نه دا نه سيته وته کړي وو د دې چیرته سبق د پاره روانو کومنته کې روانو بل زیله سفر باندې لارې کډاقوان راغله نو هغه ډاقوان چې کله دا تالیش کونه پیسې خوب واسکټ کیننه مور وته ګंडा کړي وي کنن نه دی پسی مېسي و سره پیدا نه کړی دا کوان وته وی چې تاسو تر چې دي سامان دو وته ما سره خو سکی دي پسی در سره و کوم ځکه چې ما مخونه لري دلې وېدا دي دا واسکټ وتر اوس پدلو به دي کیناته مور منډلې وي نو دا دا حیران شو خپل مشغلې بوتو دا علاقه دا لویز وان دی ا دی خان مشغلې بوتلو وېدا لکو را جې وېدا مشر لوی وي دو پیسی وسه پیدا نشوي خود دوه مر انسان په کوړو دروغ مونته ونه او بنت پیسي مختكي خو چې دا اول حاله کې د پټويم شو موږ نه من نو مشر دنه بوختنه وکړه چې دا ویری د دې کارو کو پټي د موږ نه ویری نکړي تا خو پټوي شو وی. د خو طلمور پټځي ګندلې وي او تابيام رخ کار کړې وای ماله مغه مور یو وصیت چې دروغ بنوي بس نو بس چې ما نه و شو چې پیسي کوم ځای نو ما دروغ و نه وی او ما تاسو په دا شتاغه ټول دا کو نو توبه واصله موندغه ځکه د یو د یو د کمال د وجنه نه وی دا کو دا کو چې وګور یو الک کې چې دوبره تابیدار د خپل مور نو موندغه خپل خدای دونه فرمان یو ټول دا کو نو مغه ټیم کې او خلک به تپری خپل او او پسملار شو د په کو کې دا اثرو والیدا سره چې په سې لار باندې روان و عمل عملی کار پکېو عملی مونږ ته کوم ور ویلې نه دا ټایم کې خو جایز وکنه دروغه دا غلا د نه کیدره نو دا خپل مال پټول خو جایز مو به دغه حضور مزرونو لټولې لیکن خلک ساده خلک په خبر پوی د ډېر حضور مزرونو او هلو ملو باندې پویدل چلونو ملو باندې پویدل په چلونو باندې پو چلون مونږ نن سبا نن سبا مسلمان خپلویږي او دا چلونو باندې چې پویږي دا د املیانو ګناده دغه مولیانو هغه اثر ده چې نننی سبکه به مونږ ووی دغه مولیانو مونږ دغه دغه لار راخوډی دي چلونه خیر ده بس بیا جایز ده او پدغه ځکه کی بیا خیر ده د ګنا نشتره پدغه ځکه کی دسی وشی خیر ده د ګنا نشتره چلونه هلی مونږ تراخوډی دي نو استبر الذي اللزی... نو وتکتعته بهم الاسباب او پریبوشي د دوينه هغه لار د خپل د خپل ولای دنیا کې ووي چې داې پیر صب دی او ون ایمانې ایمان اومنند را وړی او پیر اببان دی پیرب ت خپو کې چې دی کولی د خپل مال کووربانو د پیرب د خپل عزت کوربانو مال خو پرده د خپل زتونونه تنې کووربانو دي پیرانو ونهکړه د خلکو زتونو سره د خلکو زتونه لوټکه د خلکو مععلمونه لو کړه داول دا مریدان خپ دی لیکن بیا هم تنې دي بس نوالله به ووي قیمت پر به دا خپل ووالی بیا بهدا پیر مرید نهي بیا بهدا شاگرد دي او استاد دي نهي وقال الذين اوای باغ کسان تبعو چې تابیداری کړي وا څوک یینغا او اوغه شاگردانه سبب وي چې لو ان لنا کرتن کچره و مونږ لا کرتن یو زل بیات ل دنیا ته کله چې دوی و خپل پیرانو ګوري او خپل استستاان به وګور ولاما به وګوري هغه نهکاره هغه لهسو د ته یاد دوه هغهناکاره پیران د ت یاده چې کله به دا وګور چې دا دا خومونږ د ببیزاره شو دا خو زمونږ ک سا ک نه دي دی خو مونږته دنیاې و چې بس د پیر دمنې لاند را شي په پیر بد د زی مواري بیا او د پیر د پنج لااند را شي په پیربد د زی مورته که د پیر پیش ده پیر پنجه خو د د انسانانو خوئ دا, دا د پیر سیف د پنځ لاندې راغې نو زموږ وي زموږ ورده به پیر سیف دي او د پیر سیف د لمن لاندې راغې نو زموږ ورده پیر سیف دي نو رهم د او موليان ورته کوي بس کزما قولا په غړه کې واچوله نو بس تخلاصی بیا زما قولا ده یعنی زما تقلید دی وکړو نو تخلاصی زما په لار مې ته زما شاګرد چې زما په لار مې لاړی تخلاصی بس علا بلا برګردنه مولا نو قیامت پر خوبيته نه بيزارې بې وته اجازه خپل کار کا تخپل کار کا او زه خپل کار کوم مشاغردان او د مریدان به به وقال الذين تبعو اوای با که سان چې تابعداري کړی و چلو ان لنا قرتن کچریوې موږ یو زل بیات لالدنیا ته کاش یو بل جن ویلاو دنیا ته بیا لاړ شو نو څه بوکو نو فانا تبرأ منهم نو نو بېزار به شو د دوی نه موږ هم ته شو بیا د دنیا کې دی استادان تکیننو دغه علماء سو ناکار مولان ته نو بیا موږ دغه سي ناکار پیرانو خپل خپو کې ونه غوړيږو د دوی نه خپل عزت او مال قربان نکو تن بهزار به شو نو فانا تبرات را... مو خو د دوی نه ارس قربان کړیو نو فانا تبراء منهما نو بهزار به شی... شو د دوی نه کمالک څنګه شي لکه څنګه چې تبرؤو منا بیزاره شو زمونږ نه لکه څنګه شنه موږ په میدان پرې خو نن خپل ځې پرې خو موږ دغه دنیا کې پریدو خو چې موږ له ژوند ملاوشي یو چند سره ته میلا شي الله ووي کاذاکه خبر هم د غرنې د چې یورې همم الله خ دویته الله له هم عامل د دوی حاتېنالی افسوسونه په دوی باندې الله ووي داې تاسوته وخو چې تاسو په خپله نه کول او د بل په اغ باندې ډاډه وئ چېره بل می زی مور بس الله نه بهې خللا صحی پیر صاحب مخلصي مولا صاحب مخلصي خپل عمل نه کو مستاز دغه عمل دغه تابعداري دغه مولیان او دغه پیرانو دا بندن پتا سو افسوس نهي افسوس بکه چې کښ کمانده د مرید نه وې او د شاگردی نه وې کړي زکه نه خوړه ته څو خودل نه راټا کېدو خودله نه راټا نه راټا سملاړه خودل نه راټا د خوده کتاب خودلو خودل، الټا به راټا ویچو زر زموارم زبد خلاصو ما پوښ نو په دواړو کې دوه کړه ما د مولا په دنیا کې خونو د خدای کتاب را ته بیان کو نه پیغمبر سنت را ته بیان کړه نه سما لار را ته بیان کړه او را ته چې زري زموارې ما قیامت می دا تو قیامت چې شون وسه می زمې زمواریم په غاره نه خلی د خويخه په درنګ را تو الله وی دا خبر هم ده چې تاسو د غ تاسو د عمل خیمه وسه تاسو دنیا کې د ادمول نو کول چې د بل په غمه نه ډاټه املونو باندې یعنی د قیامت په با باره کې دومره بیغوري تاسو کوله د اخیری پورس کې دومره غفلت تاسو کوو دونه کسا کینه وې تاسو چې په 4 د سینو وایل چې زری زموارم بس زری کومه اسی که دنیا کې اوسړی را گیر شي کنه یو مامله کې اوی اوسړی چې د سینو ته وایي چې زری زموارم کنه زری هغه کومه زری بچ کومه او اوسړی هغه مشکل گیر نیورز بو تو ګوري دوورز بو تو ګوري کال بو تو ګوري خو که کال کې ما بچ نکړو نو به امید ساتي ته ما وکاله باید تو وی چې مله د خواته ټټر ویلې وو ما ته خوشینه ویلې وا چې زره بچ کومه لیکن دا کال وښو یا میا شو شو دوه وښوي زما ا کارونه کړو زماغه کار زماغ مشکل حل نکړو نو علاوه کذالک دغه رنګ یوریهم الله خی دوي تعالی اعمال اعمال دوي ستا دغه عمل په دنیا کې ادب غوري د غفلت د اخرت نه د حسرات ولهم د افسوسونه پتا سو باندې وما هم بخارجين من النار او نبي دوی وتونکی من النار د ورنه ګره دسیونه وي چې وا ما هم یخرجون من النار او نبي دوی وتونکی د ورنه نه جمله جمله اسميه راولاله د چې وا هم بخارجین من النار دوی په یو قانون وتونکی د ورنه دوی خلاصې په یو یو قانون بنشته دي مطلق د ځکه دوی دونه غفلت کړي دنیا په معاملو کې دوی دونه غفلت نه وکړي لیکن د آخرت په معامله کې دوی دونه غفلت دونه بیغوري دمر دا دا د توبه پدې ځکه چې الله مونږ ته واستا د ناکارو مليانو ناکارو پیرانو دغه عمل او خدلوی چې ګوره اوسنه ځان عیار کوي کني به په قیامت کې ګوره ک دوکښوي په دنیا کې نو قیامت کې وبیا ارمان نه کوي افسوس بنه کوي چې موږ ملاد وکړیو او موږ پیرسب دوکړیو نن وی کوي موږ دا چاو مون یار یو ملایو چوي بل ملابل چوي بل, بل موږ دا خو ته خپل قرآن کې ویلي دی د هرڅې ته قرآن کې واځي کړی دی چې ګره خلقو بس لاړې د غنجام بدی لک سورۃ توبه وګوره سورۃ توبه نور سوراتونو کې نور زینو کې الله موږ ته د ناکار پیران او د ناکار مولانو احوال بیانوي د قیامت دورځ نو د سورۃ توبه آیت نمبر هغه احوال لګورو مختلفو صورتونو کې آیت نمبر چلور دیرش لسمصی پارا سورۃ توبه آیت نمبر چلور دیرش آیت نمبر چلور دیرش لسمصی پارا سورۃ توبه یا ایہل الذین آمنو او مومنانو امنو کما او تا مخاطب ده او امام ایمن ای امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وکلاچ په قران کې راځي چې یا ای الزینا امنو نو خو وکشه وزک اعلی تاته تا یو خبرک ولغواړي او تا ولاته یو خطاب کوي نو خو د غښې چا لا تسوي نو یا ای الزینا امنو او مومنانو نو چې کله دا ته راځي چې او مومنانو نو خو وت متوجی شه چې د خدای په موله خطاب کوي څپه قام راکې موږ وتاست نو يا اي ولذي نامنو او مومنانو ان كثيرا من الاحبار يقينا ډير د پیرانو نه احبار ده هبرجمه ده او هبر پراباي کې ولکيږي پیر سيبلا ان كثيرا من الاحبار يقينا ډير د پیرانو نه او روحبانه احبار ده هبرجمه ده هبر ولکيږي مولا لخان هبر پراباي کې عالم لوي ولکيږي او ابن عباس رضوانو لقب ده حبر الامه يې د امت لوی عالم ابن عباس رضي الله وانهو ده نبی اللسلام ترضوه حبر عالم نو انه قصيرا من الاحبار یقناً دير ده علماؤنا یعنى مليانونا اغناکارا خواهن والرهبان اغباطل پرستا والرهبان او دير د رهبان ده راهب جمع ده او راهب عربی کی ولیکی پیرتا وروحبان او ډیر د پیرانو نه لا یعقولون اموال الناس خامخ خوري مالونه د خلکو بل باته په باطله طریقو سره په باطله طریقو سره د عرسته چنده راوړه او علا دا ميلاد شريف ته چنده راوړه او علا دا چا تعويذ دکان خلاص کړي پیسي راوړه چا دم دکان خلاص کړي پیسي راوړه چا چره د د ادایو یوشي د کتاب خلاص کړي چا تر تجوید د کتاب خلاص کړي پیسې پیراونډي چا د ناظري د خلاص کړي پیسې پیراونډي دا قسم ده ناظره خودل قسم ده تجوید خودل قسم د خود راځه په خيوم نه خي ويسدون عن سبيل ويبي اب تخرو ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق د الله د کتاب نه لیکن د کتاب کله خودل ته چاته کله قران بیان کړي دي نه د بیان کړي و نه دا دا به غلاما اچا چې شپارس وکړه مدسوو کې شپاره لووم کې منطیک د فلسفا ده او نهواده او سرق دی دا او دادي او اوغ د غته چې کې مغب د خ ک چېورې مغب د خاببيغ دس دي سخته پوه شو س دو الله او بند خلک د الله دلارې نه د کو کتاب د خلک قرآن آو قرآن او قرآن قرآن و نهقروران به غلاماوي اوقرآ او زه خډیل بونناانار ل پاک شنبه به قرران ته کمه د خپل ځه بند او نور دقرآ نه بندې او داخوالهمونلو د مخکې نقررانان کې دا خبره واض کړی چې ګوره دغه دو ق نه ځان ساې دغدین په جاه کې چې تا لځان وای چې زه عاالیم لیکن د عالی نه غوره یاد ساات په پټې به نهدو ک کېږئ په ګیرره بند کېږي چې د ګیر د غټه پریخې د پړټک د عالمي او دا به په تصب به نهدو کېږئ. مندل ته آرته نوایشيدي د کېږ نوای شي او کارون نوایشيدي خبره ل دا د کارون نوایشيدي بیا ککی کو دغه نوماشي کارونه را شي توو خبرې وک کېا ډې خړی پوه شو خړی پ دټو خړی او که ې دغټهوه خړی د ګه شينو ګ د خوسیکانو ټول ل غټ د کار خلک شو که په پټ پرټې خوکان په دنیا کې خښې پټې د سکان چو ته وګوري په ترتیب سره چې وای نو که په ټکی شونه ځکه خلک شو په پټکو باندې د چایلم اندازنه کیږي د اندازه چې کې دغه کردار ل وګوري چې دوسه پوښتنه چې دا, دا قرآن خود لیدې د ځان ته وی شي خور قرآن چې قرآن خود لید قرآن یو شاګرد شته چې قرآن چاته خود لید او خو صحیح پوېږي او ته په یو ځکه سوالو کې او ته مطمئن کې پاغزه کې کړي نو به احترام او عزت او عالم د قدر او تخبو خوري مغه ټول د خپل خاورې ک دغه سي چیرته او کچی ته د سي نهي نه پوي پټکی وای لاده او قران کې پښتنه و کی اخو د اخو کی کله وی چې کتاب ګورم کله وی تفسیر ګورم کله وی دا ګور اخو د په دې پټ کوم ته کوي زمونږ په یو, یو مارکیټ کې درس کی دلته سره افغانستان ته راغلم عادل ناغال د کې درس کی هغوی ما چې درس کو او ورز و یو ملا مشا ته دو مولاارو پټ کې شاته ته ولاړ وه چې درس م خلاصو مال چې تا خو دا درغلت وکو ی ماورتو چې را ځې کې او مارکټ خلک نستې و چې کې نته کوم ځ مغلت وي نو اول کې پوتنه تهې معکه تاسو او اوله خو نوبل نورو باسل چې ویو د نه وک کوو و چې مو د رو سرې ما تاسو عالانی ی اول خو ه ځان ثابت کې تاسو عالمان ی که نه و د پکم نو چامونه علیمان ی نو نه پټکیمه نهخوا زه تاسو مدانیم تاسو عالمان ئ زه به د اول پښتن وکم قرآان کي تاسو ما له زاب را كأ. کوئ ځان کامیاب کوئ شتخه پوېږي کچمه باندې تراسکه که زه پوښم چاو ته پوېږي نه به ته مالوې چې دا زيده غلط وېر بیا جواب مویرس جواب به ویمه بس خپل کنه شم ویلې ته به وو با سم خپل غنه ګنانه چې ګنانه او کړې غرض کړی دا وې ما ورته قاعده سورته انفال آيته وې و ما رمیت ا رما ولكن الله رما تانه دې وشتي مګر وشتي دي لیکن الله وشتي دي دا یاد تاسو خبر ده تان دي وښتي مګر الله یو کیو یوز کوي چې تاغه شګیو وښتي کافرانو پستر کوي او بیا وي تاه دي الله حرم الله وښته دغه مطلب ده یو خو ته وښتي د بل خو ته نه دي وښتي الله وښتي دي زه دي مالق پوي کښاوه بس غلی شو یمورتو چې ګوره اعتراض کوله سن او په خپل نه پوي کومه لوي عالمي په قران باندې اعتراض ما باندې نو پټکو باندې دوککېږي نه او نه پګیرو باندې انسان علم له وګوري کته مطمئن کړی بس به پوشه چیرې دا پوی قرآن معنی چاته قرآن خود لري به پوشیدا په قرآن معنی پویږي نو خوله پر او تاسو مخکینه دې آیار کړیو اګه موږ او تاسو نه پویغو نو غلطی د چا ده موږ او تاسو را دا. دا مو چیرې مو چاو مولاو بنو د خوله کتاب تکینا زرو نه چې د خوله کتاب کې قرآن از دقه بس کاغه معنی از د کوي بل مولان د کوي کینه بس وګرزي د خوله کتاب از پوښه دا سود ځان سره ولې چې بده خوږی تابلز د کومه چې کوم له کوم علیم خوخي هغه ته کینه نو کوم مطمئین نکړی دریز د یو په یوه د څه د دقیقې خصې وو ده کینه خو خبره دا. قرآن باندې د دا 13 تر اخره پورې او کنو د دقیقې نو به وګرځيغه هغه چا په لړ شاته هغه هغه قرآن د او داغه په درس ته مطمئین کیږي هغه به وګرځيغه بس پوښه نور زینو چې الله آ... الله مونږ دغه ناکاره پیران... پیرانو او د ناکاره بولانو حالات بیان کړی د ګور الکترورته عارف سورته عارف نمبر 8 دیره اتم سپارا سورته عارف ایت نمبر 8 دیرزه ضرب راډ وي خص او چې یو توه نن ګورو نمبر 8 دیره سورته عارف اتم سپارا قالت خلو في ومنا وبولشي دي جهنم يا نتا چي و خلو د نشي في مومن په دلو کې قد خلت من قبلكم چي يقينن تیرشي دي مخك استا سونه من الجن د جنات ون ول انسه د انسانانو فنار پور کې يوا دله وي د جن د جهنم يا نو دوی ته ويرشي تاسو د نشي ها غزيل د نشي چي تاسو مخکنه تاسو مخکي باز خلک دي زي دي جهنم انسانانو جناتو کې کله ما داخره امت هر کله چې داخل بشي یو ډله لعنت اوخته ها لعنت بوي په مثال باندې یې خپل غونډې ډلې باندې دیم جهنم دی هغه منم جهنم دی په یو بل باندې بلانت وي حتی تر دې پوري زددار کو فیها کله چې راپان شي یعنی خپله تنگ شي په فیها پر جهنم کې جمی ان ټول وکالت اوخره هم او به هغه ورستنی دوي یا هغه مریدانه شاګردانه هغه ورستن دي کنه علولهم اولنود دویتا اولنی نه مراد پیران دي او ناکار علما دي چه ربنا ورب زمانه هاولای داخلک دا زمنه غ اولنی خلق دی یا الله تو دا با شاگردان وی خا مریدان بووی چه ربنا ورب زمانه هاولای داخلک دی ازل لونا چه مونږه گمراکړو په دنیا کې یا الله دی خلکو متدا کتاب نو بیان کړي خلکو د وږه زمنه کې دی تباوی زمنه عملونو تباوا رفعتهم عذابن ذعفا ی الله <سؤال> ورکی دوی ته عذاب دو چنده ډبل <سؤال> منناره د اورنا دویله ډبل عذاب ورکه د بڅوکي هغه مریدان شاگردان به وي نو قالو به وي الله چې لكل ذنبنا دफार د هر یو ډبل دے تانم ډبل دے او دویلم ډبل دے مورا لا ډبل زکره چې دې پویدو عمل نه وکړي او د دې یو ګنایداوه چې پویدو او بیان نه وکړي او بل ګنایداوه چې ام چې یو چې خپل عمل نه وکړي او بل ګلای ا غنای داوا چې دته د نور خلک ګمراشي وو دبل نو ملالم دبل ده او عامل لا دبل زک چې یو غنای داوا چیز دکړې نه او بل غنای چې عام نه وکړي نو تالم دبل اغلم غلم دبل ده تم ګناګار یا غم ګناګار ده او خبر مکوای واس کسی مکوای نوره قال ابو يلا لكل ذعف د پاره هر یو ډبل ده د پاره هر یو دوچند چند ده ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوی دی ته <تصفح> دنیا کې عقل مانه پر دې نهسته دنیا کې ځانم خرج ور کړیو او بس د خروغ رواني بس یو چاپسی حس سوچم نه کو وکالت او ابو مخيني خلق د دوی ینا مولیا اغه پیرانم نهکاررمله ماسو ورایمغ وروستنو د دویته چې فماکانه لکومه نشتستا او د پاره علی نه په من باې من فض د ان ته غهوالی شکایت د وکو غوا دته میلا شو تاسو شکاییت الله له و چې دو ډبلذا به نه او چې فضل د تم میلا شو. جواب دیوارو د کنج ډبل ساک... وی تاسو هم ډبل وی غولمه فزو کول عذاب نه وسه فزو کول عذاب نه وسه کوي عذاب به ما په سبب دا کنتم تکسبونه چوی تاسو عمل کوونکی د وڅو کی ان الذين كناكسان به قذبوا آیاتنا چې درو جنته کول زمون آیاتونه باندې زمون آیاتونه درغه زمون آیاتونه انکار کو واستكبروا او ځانې غټ غنلې او انه د دې آیاتونو نه د دا کتاب نه دې نه ځان غړ غنلم چې کینی وتا نه وخت وته نهي نو څه مطلب چې دا پزول کار که داز... کم کم دی نه؟ او دا دا چې کوم کارونه کوم د دنیا د لپاره ماسره وخت تا ټایم شته راغور ضروري کارونه دي دا ځان غړ غنل شو کنه د قران نه نو قران نه ځان غړ غنی مولا صاحب غړ غنی چیرې آ... ماسه وخت نشته زه کوم مدرسې کې نور کتابونه بیانوم قران لا وښښ نشته چې بیان کما او امي سيب چريغه ځان غړ غني چې هغه د دنیا کارونه ډیر رزق به ګټما او ځکه نه بیانو ما ځان غړ غني قران د قران نوته خپل کارونه مهم خاري ضروري خاري لا تفاتوا لهم ابواب السماء کلاو بنش دی د دا دروازی داسمان د اسمان د دې روحونو لپاره خلاصی د کما والاییت خوون الجنه او دن نه شي جنت له حتا تر دی پوره ی جملو چی چې ننو وزی داه فیسممل خاط په سروری دست کې لکه څنګه چی؟ دستې په سرو کې نه شي نهنو وتلی دارنګې دا سړی چې په دنیا ک زما کتابی نووز د کړې په عمل عمله وړه دا, دا جنت ته نه شو نهتللی کاغ لای کا امی و کهال کا نه زل او دغه بدله ورککووږه مجر معو ته دارنګ صورت صورت یونس وګورئ ورپسین یو ولا سم سي پارا سورته يونس آيت نمبر 23 اول لیکي د آيته او بیا راډوي خا سورته يونس آيت نمبر 23 و نام شروعمه او یاد کا اوور چې پور ته بهکو کو انسانان ټول جننا ته یو ما نام شروعمه او یاد کا اورض نام ټول س کول لزی نه بیا و ومون کستانو ته اشره کو چې ش ک کړړی او مکانه کومه چې ودرې خپل زیبانې مشرکانبلله ودرې په خپل ځ انتون تاسو مدرېي اوورکه وکومه اوستا صداران د مدرې کستا دغه پیران داوس الله سره برابر کړیو یعنی پیر بابا شو کاکا صاحب شو علی ر د ټول پیدان دي نه کان کنه د ټول والله ودریو سیډله او مشرکان به مله ودری نو فزیلنا بینهما نبیلتون براول مګه په منځ د دوی کې داوس نیکان پیدان دي او شاګردانه یعنی مریدانه باټر مشرکان دي انو فزیلنا بینهما نبیلتون براول مګه په منځ د دوی کې وقاله شورک الله په پختنه و کی چې تاسو چېر کړو نو مشرکان تبوي نو مشرکان به وي چې موږ ته خوده نیکانو خلق ویلو چې زمون کبرون تراشه او زمون کبرون سوال کوي او سجده کوي او طواف کوي او غرس نظر کوي دا کوي دا کوي دا خو موږ ته د نیکانو پیران ویلو نیکان پیران څوک ته چاچ عبادت شوی په دنیا کې ناڅوک زګ دي علي رضا نو عبادت کوي کنه کېږي دنیا کې دنیکان پیران پیر با کا د دوی عبادت کېږ که نه کېږ دنیا کې کېږې که نه هغه به ولاې خوا هم دا ټولې خبره وري و کاه شوه کام او به و د غوی صداران د دوی هغه د دوی چې کوم پیران دی چا چې د دوی ایادت کړیوو هغوی بو ووي چې ما کوه نو تاسو ای یا نه تابددونه زمونږه ادت کوونې زمونږه په خبانندې مونږته تهویللو زمونږ پرته م نه بعد را پیر بابا ویلي چیرته زم ما قبر تراشه زم ما دمړ بعد کاکا سه ویلي لوئيز وان ویلي علي رضا نه ویلي نبي عليه السلام ویلي ابراهيم عليه السلام ویلي څومره خلق دي تط... او بس زم دسي دوی ویلي زم قبر تراشه او وغه تاریخ سجدي وته کو یو سوال ته نه غواړي بماغان مو ته وی غ نیکان پیران چې مونږ تاسو ته ویلو زمغه عبادت وکئ تفکف تفکف بالله شهیدا نکافید خاص الله غوا شهیدا غوا بیننه په منځ منکه بینه کوم په منځ تاسو کې بس صلاه غوا د کوم ویلی الله د مونږه وی چې مونږ ذکر کړم مونږ مونږ مجنی مانو ان کنا ان کنا ی کن هو مونږ ان عبادت کوم لغافلین د عبادت تاسو خبره تاسو مونږ ته کوم سجدي کړو یغ نو مونږ به خبر مونږ دا خوی چې قبر کې بابا پویږي پرتاباندې با هغه به چې مون تاسې مون ته تا کوم سجدی کړی دی اوازونه کړی چې یا علی او پلان کې راورسېږي مون خو د د عبادت د کنه ده د عبادت ته خام کول د عبادت نه د عبادت نه به خبر وي ته تاسو کوم عبادت کوو نظر نیاز مون نه به خبر او خبر مون چې تاسو مونږ د عبادت کړه له دغه عبارت صورت ده بل صورت صورت فرقانو گره اتلسه مسی پارا صورت فرقان التم نیکان پیران او مشرکان موریدان دا اوی بیان ده اتلسه مسی پارا صورت فرقان آیت نمبر ولس اتلس اتلسه مسی پار اخرانه پانه ده اتل اسمی سي پاره اخرنه پانو ګرئ و يا ما یا شروع هم او یاد تا اور چ پورته به الله دوی جمع ټول و ما يا او هغه څوبم پورته کی یا بدون مين دون الله چې عبادت کو د مشرکانو مين دون الله بيدالانه الهغه دا عبادت چا عبادت چې کو اغه نیکان کغه کا پیغمبرانی کاول یای او که نور خلک کې دا بالا راپورتهې او غ مشرکان راپورته کې ف کوو نو وتمه نو وي الله د نکانو اولییاو ته او پی تا مرانو ته ف کوو نو له شي د اولییاو ته چا انت المه بعدې آ تاسو ګمره کړی زما بندگان هاولی چې دا دی تا زما بندگان کوپه تاسو ت ویر زمون بر ته را بیا او مونږ نه سوال کوجې ته کوئ زمب بچی در کوم او دا او دا یوداو مرزی لري او دا بد دشمنی مواری او دا بد ددیزی مواری تاسو وتوی تاسو دا خر ګمرا کړی دي د نیکان خلکو ته بل وی ښا او هم زل سبیل یودې پخپل خطا شوی د سمیلار نه یا خپل ګمرا شوی الله خو پوی دی خو قسم د انصاف تقاضا بدای چې بده مون خپل حجت قائم شي نو قالو بوید نیکان خلک د نیکان پیران نیکان پیغمبران شو نیکان اولیا شو سبحانك پاکي دل تعالی الله ما کان یم بغی لنا ندی مناسب منغلا ندی جائز منغلا ائن ان نتخذ من دونک من اولیا جون سو منغه بیستانه چک مددگاران یا الله مخ خپل ژوندون کې تراموت کړي مخ خپل ژوندون کې ستانه بغیر بل سر سره نېټ کړي بل چا له आवाज نه ډکړي نو موږ څنګه بل لوی چمګره आवाज وکړي او موږ له سجدا وکړي متا ته هم اوابا اوما لیکن تا फायदा ورکړي و دوی په دنیا کې تا دوی مال لرکړي پایدا و دنیا کارونه کېدل و آباوما او مشران د دوی ته دوی وې چې دا خو بابامونه کارونه کوي دا خو بابامونه ل را کوي یو مصیبتونه موږ لري کوي حتا تر دې پورې نه سوز ذکر چې پرې دوی د الله کتاب ذکر د کتاب دوی د کتاب پرې الله هر زمانه کې دوی دوی گمرا شو زکه وقانو قومم بورا او شو دوی کون تباشوي پوه شو نه یې پیران او مشرکان muridan darange surat hai ka a gora qasas surat al qasas salam asipara yu ishtamad ka salam ada usalam asipara surat al qasas ayat مشرکان پیران او مشرکان مریدان یعنی اغا نیکان پیران ام یادهی او مشرکان پیران ام یادهی خدا دوارو حالات مونگل چې چی پیران بچه وی او اغا مشرکان پیران بچه وی اغا ناکاره آیت نمبر دوش پیتا شلما سیپارانا هم رکو و یوم يناديهم او یا تا اورس چاواز بو کړي شی د مشرکا आवाज بو کاله د مشرکان ته فیقول نوتبو نوتبووی چ اینا شرکا الزینا چرته دی هغه هغه د برخي خاوندان زما تاسو سره برابر کړي وو په صفاتو کې چرته دی الزینا کسن کنتم تزامون چ وې تاسو ګومان کوونکې یقین خنو ګومان خون ګمانی خبرې وي چې با ابام د الله غونتی اورېدل کړي د الله غونتی اندالله <سؤال> نایبان دی چرت چرته اغا کسان نو کالاللزینا او بووی اغا کسان حق کالی همول قولا چه ثابت شوی پاگیو بانی حکم دا عذابا این جهانمیان بووی مشرکان چه رب بنا اوارا بزن منگا ها دا کسان دی اغا کسان اغا وینا چه منگای گمراکدیو یا اغا دا اغا پیر سیب ده هزی گمراکدیوما دا اغا استاد هزی گمراکدیوما اغا وینا اغا پیران بووی اغا ناکار علماء بووی اغه ویناومه گمراه کړو مونږ دوی لره کماله څنګه چی غوینا مونږ گمراه شو یو یا موږ تخپل گمراه وونو مونږ دوی گمراه کړیو ن تبر انا تبر انا الیکا بیزار یو مونږه تا ته یا الله د خلکو نه یا الله د دې مور مونږ نه او پیران ب ووي ما کان یا نه نو دوی زمنه بندگی کوونکې پزور باندې یاله مونږ پو منه ضور نهککری زمونګه ا بعد تو کوئ مونږته اووازو ک دی وکئ وقعې ل او بهویللی شي رابلئ شواک وکومه صداران خپل فده او بچغه کیاغیلهفللم يست تجیببولله همم اوقع بولتیا بهونه کړی شي دوی دوی بچغه ک چلو وانه را شي یا علی را ورسېږ یا بابا یا اوساعظم وس پا کار را رسې او دوی با دوی کبوله نیشی رزاک آقا با چیر تا یا خوب را نیکنه خو نیکان خلق دی خوب جنت کی وراول عذابا او باوینی عذابا لو انهم کانو یا تدون او وای،, وای با دوی چی کاش, کاش چوی دوی پس ملار باندې و یو ما یو نادیم او کې بوکی دویتا او اواز بوکی دویتا او دوی اللہ فیقولون او بوی اللہ ما زا, زا عجب توم المرسلین دا بیا مخکموری خبری دن ناکارای پیران او ناکارای مریدان دا رنگه صورت احزاب او پسې صورتو او سورہ قصص پسې وشتم سی پارہ کې سورہ احزاب 100 لمخ خلاټ شه سورہ روم نه صورته الف لام میم او بیا سورہ احزاب ده آیت نمبر ووش په ته ده 2 وشتم سی کې آیت نمبر ووش په تا د حالات موږ تاسو ته لزکه بیانای چو اسنه او خیار شي چې دو کم نه کې څو د دین پجامه کې آیت نمبر وښپه تا وکالو او بويدا د مشرکان چې رب بنا وره بزمنګه ان اتعنا یقینا مونږ مونږه نه لیوا مونږ ایتات کړو ساده تن د لیډران زمونږه ساده لیډر لیدران زمږه وکوبرا انا او د مشران زمږه فازلونه سبيل وګمړای کړم د سميلارینا دی دوی مشران د خوبي خواسي مونږه مونږه تبا کړو یا الله ربنا ورب زمږه اتهم زيف فين من العذاب ور کې دوی له دوچند عذاب نه دوچن عذاب ور کې یا الله زمږه عذاب ور و وختل عذاب خاص ور کې ولعنهم لعنا كبيرا او پرانات کې دوی پرانات لوی سرا يا ايها الذين امنوا ا يا الذين امنوا نو دلته وی خان مخکي بل بلایت ده دلته وی چې یا الله دا مشران د وژن موږ مرشوي یا الله دل ډبل عذاب لري څو له سبا وګورې مخکي په څیسورتونو کې زیه سورته سبا یو څو سورته نو مخکي دین عذاب په څیسورت د سبا آیت نمبر یو دیر وقال الذين او ايبا كسن كفروا چينکار کړل د لاله کتابنه چې لن نومنه بهزا القران هر هر کزمن ایمان نه راوړ په دې قران باندې دا قران چې د اولیاء او عجز په کې دا قران چې د اولیاء او اجز په کې بیانږي او دا او دشرک رات پګیګی دا قران منغنه منو په دې ایمان منغنه راوړو ولا بالذی بینه یده او نه پا کتابونو معنی مخ کې دی نه دی کدا مساله توحید په تورات کې ومګیم نه منو کپه انجیل کې واغم نه منو قصابور کې واغم نه منو او کنور کتابونه کو واغم نه منو ولو ترا از ظالمون او کچری او وینیت از ظالمون او کچری او وینیت اے مخاطبه از ظالمون ظالمان مشرکان مو کوفو عند ربهم او ادیددونې ب په در د دوی الله ته مخامخ به ولاړي یار بعضو هم الله بعض کوله واپس کوي به باز بعض د دوی بعضو ته خبره ی به تا دا کار کو ستا د ووجه شي بل نه تا ستا ستا د ووجه بل ستا د ووجهګمره بل نستاته خپله غونهوه چې ګمهوي یو بر سره بعض دله مخکله په دربار کې مخته یا کوول ل نه با دا اوسهه بعض خه جاغه بعض ب چ شي دا اوغې من وضعحت کوي یا کوول وای از توزعیفو چه کمزوریشو یعنی اغا موریدان شاگردان لیل لز این اغا کسانو تستک برو چه زان اغا موتبر یعنی پیرارو ناکارا اولما ناکارا لولا انتم لکنا مؤمنین کچیرن تاسو خام خامنگ به ایمان والا وې موږ مؤمن را وډه او خستاده وژن موږ گمراشي ویو تا گمرا کړو چې دا سم خلق ندی نو قال الذین و بیا که سنستكبرو چې معتبر خلکو یعنی غ پیران علما نا کارا لذينا که سن تستو چې کمزوري او نه نو سدد نا کومن آیا ایمنګا بند کړی وې تاسو د کتاب نا موږ بندې وې د هدایت نا خدا نا مراد قران موږ ته زنجیرونو دتا چوریو چې چو قران ته بنکه نه کوي قران وایي دا کوي بعد ایس جا کومه پس داغه چې کل راغلی او تاسو ته تا بلکون تم مجرمون نه نه بلکې ي تاسو پخپل مجرمان ته پخپل مجرمه ته خپل نه وخت قران ته کوي وکال الذین اوای با کسانو ستوږي چې کمزورې شي په دنیا کې شاگردان او مریدان لِلذین کسانو ته استکبرو چې معتبر و چې بل مکر اللیلې نه موږ چې تاسو موږ ته زنجیرونو راچولې بل مکر اللیلې بلکې د ورځ تا د شپې و نهاري او د ورځې است امرونه کله چې تاب حکم کومنګتا چې انک پورا بالله چين انکارو کومنګ په لا باندې و نجعل له او ګرځو موږ د الله له صفات د الله کې شریکان ستا غ شپه او ورځې تدبیرونه بیانونه تاب کول که توحید ودیت ویل کیږي چې غوث پاک مورید شي غوث پاک مورید شي او کمه د اصل توحید خدای ر ته تا مونږ وي شرک خت کړو واسر الندامت د پیران مردان پوښیدا موليان چې دا, دا خوشته زموږ ګنا ده واسر الندامت نو پټب کې خپل خیمه نی دواړه شاگردان شاګردان او استادان ټول لما ر ولعابه کله چوي ويني عذاب وجعلنا الاغلال في اعناك الذين او بغرزه مونږ توكونه په ا چټونو دا کسانو کې کپرو چین کار کړو هالي ځونه الا ما کانو یاملونه سزا باندې شور کولې دوی ته مګر د هغه څه دوی عمل کوون کې داسته خپل ګناوه چې دوکشه وي یو ګورې سورته ابراهيم اغه کې د غټ پیر پیرانې پیر پیرانې پک ټوک دی په لغت پیر چې د پیرانه پیر دی ټوکا دا نه ده باطل پرسته موندنه کانو نه داغه تکرار ګورې اخره کې چې کله لا پیران او دا شاگردان د ناکاره ښه مشرکان دا په یو بل کې خپل منځ کې سره نو امید شې د یو بل نه نو اخره کې به وی چې راځي هغه غټ پیر سره لړشو پیران پیر لویر شو لګمنګا شیطان ابلیس بابا لویر شو سوره ابراهيم در لسم سياره آيت نمبر 20 پیندل سم دا بس در لسم سياره پیندل سم رکو ګره نمبر 20 ابراهیم او چې کله دوی دا ډیره را تون مډیره تونونه پرې خوخواه نور تونو کې دا حالات بیاې قیمت کې چې په یو برندې بهوي تا د وجهه ګمرران بلوي تا د وجهه ګوممره بلوي ستا خبر لېخېګنی ولوو نو ممولاوت نه بهنی وغې که او دغه بحث بیایر روان خپل میځ په یو بر ب نو اخ ک چې کله نامید ده شي د یو ببل نه که نه کې به غټ پرر سبلله را شي ابلس باباله به را شي ابلس چې یاره دا خواې اخیر سرچنا نراضید الویر شو کد سره کوم چلی هیله مې خلاص کې وکاله شیطان او حدیث کراځي وې د ور په منبر باندې دا ټول ټول خلک برا شي شیطان له تستاده وجن من غرفو تباشو نو وې د ور په ممبر به وخې جیدای ابلیس په جهنم کې او دا تکریر بو کې خدای ایتو نبی نو بي نو بي اسلام ویلي دي وکاله شیطان او بو وې شیطان ابلیس بابا ټول آخری د ټول جنجال جړ ار ابو وی چې لم ما کوزیل امرو هر کله چې فیصله وشوي وې د کار چې جهنميان به جهنم ته لاړی او جنتيان به جنت ته لاړی ان ال اوو وې د ابلیس پیرانه پیر د نا کار خلکو چې ان الله یا کنا الله وعده کوما وعده کړي تاسو سره وعدل حق وعده یې رښتیا کړي و تاسو لا وعده کړي و چې زما کتاب ته کینې پدې مانه ژوند تیر کړي ژوند مخکلي شي اخرت به مخکلي شي مود الله وعده رښتیا و ووا تو کوم او ما واده کی وه تاسو سره ما تا او سر روواده چې مړه دنیا دا چپی ویر که او ما تا سره واده کړی وه چ الله ب بر گردې مولا او ما واده کی چې د پیرر سب لمن لانجې را شه د پیر سر د پنج لاندنج را شه د پیر سپعادده پکړی کې واچه ما تا سر دا وادهکننو بس بیا ت بیا با دی پیرچه قلاسهی وعد تو کومه ما وعده کرده و تازو سره اما ویلو جاله غپور رحیم ده یا با دی ماف کی نو فا اخلف تو نو زخ خلاف کومه اخپلا وعده زخ پلا وعده ماتو مزا وعده خلاف کومه ووي ما خپله ټولې واې ما کړي چوک م چې به کوم واده کې را ګېړی او دو ک کړی او هغه ټولی واده زما تومنن د فاف لخت و کومه نو, نو ما ماتهړخپله واده و ما کا نلی عللی کومه او نو, پ... او نو ما ته علیکم په تاسو باندې مننسول تانڅ غهبه ما خداس دا په زور مع نووي دک کړی په زور من خو بس ه ما چېله تاسو من دو کې می در کول تاسو منلي الا ان دعو تکم مگر دا چی داوت در کړم غ تاسو تا دنیا طرف ته د حق نه د تیرې دو دعوت می در کړو جب تم لی تاسو قبول ته او کر زما د وسوسه تاسو وی چاو بلکل دا دا دعوت ته قبولو حق پریګو دا دعوت د قبولو او ستا پهله ځ د فلا تلومونې نو مامه ملا ته کوئ ب بابا تهويلو پیې چې ما ملامت ته کوئ زما د ووج نه نه ماته چې مړه کېنا ټ نشته مګري دغې مګرو سره ک نه کې ستې قرارې او ما به ته ویللی چې کې نه مړه نن مریزی په سرې در دیته تا به به کېناست د فلا نو ما ملامت ته تخبل او اغه باندې غنونو باندې ولوم انفسكما او ملامتكي خپل زانو نخپل زان نه ملامت کوي د ما وسوسه دي منله ولې دي زما خبره منله او ما انا بمسرخيكما او نيم ز تاسو خلاصون کي او ما انتم بمسرخيا او نيه تاسو ما خلاصون کي دواړه ګيريوبزاي ان کفرت یقینا زه انکار کوم به ما پاغه تباندې اشركتمونه من قبلو ه تاسو زه برابر کړم د الله سره په خو د نیکان خلک برابر ول داسر کې شیطان برابر ولو ځکه نیکان خلک خنو ویل چې ما الله سره برابر کړ دا خو شیطان وسوسېوي خلکو ته وراچولوي چې دا نیک نیک سره د باباره الله سره برابر کوي ان الظالمين لهم عذاب الیم یقینا ظالمان چې لدوی له عذاب دردناک نو دا قران ډق دغه سی حالات و د بیا نهونه چېمونه تا بیا کړي دي چې دنیا کې خپل زیماواري په خپل دا که بیا په بل م زیماور نه ور غورهولی چې ستا د ووج نه ګمره و او ستا وج مره ووم تر دی پر چې شیتان من هم زیماورې شو غوره ولی شیط مونه ته و چې زه خپل کار کوه کا ما اوته پړوې خو کی بند کی ز خپل کار کوه کا م ددی ووج نه بیا سباب سوسونه کو تا ټول او بیا بیرہ سر موقع نہیں دوبارہ په قرآن زده کو دا الله پر مینه لړ شو کی دی پاګی کو غینه خه ووس نه سوچو کی په خبر مانی حکومت شې زمونږ لپاره غورره حکومت لا رزم د لپاره غورره او پاګی لاره مینه موږ تاسو ټول لړ شو ان شاء الله استبر الذين قالت بيزارش يا كسان تبعوا كتاب داري شويوا ناكار موليان ناكار پیران چنه بيزارشي من الذين ذا كسان نتبعوا كتاب داري کړيوا وراء العذاب او بويني عذاب وتقتعت بهم الاسباب او پری بشید دوی تریکینه آه... خپل ولې لا رې خپل ولې اغه استادی شاګردی به ختمه شي پرې موري مریدی وکال الذين او بویا که سان تبعو کتابداري کدا غور غور یو شه دیو شه با... د بربر د خبر کوم دینه مراد غور ناکارا پیران او ناکارا علما دي ګورخان حق پرست پیران د حق پرستو پیرانو مونږه منغا... ا <خبو> خپل خاورو ته نرسې غوردا یاد ساتي حدیث کرا دین ابي اسلام وي منعادني ولين فقط اذنت بالهر چا چې زما د دوست زما د ولي اوليا د دوستان نه كنټول پیر بابا کبل لے، کبل لے، دا دی ک لوی ځوان ده قبل قبل نه ټول نه کان خلق دي چا چې دوی سره دښمنیو کړه د دوی بېزتی وکړه زما زما سره جنگ اعلان دي دوی نه کان خلقو इजت پدې کې نه چې ته د غوي په نقش قدم لاړ شي پدې کې نه د غوي عزت چې ته په خپل کې وګرځېګې ته د شروع وکې ته نظر نه شروع وکې ته د الله غون ته وګڼې دې کې عزت نه د غوي اغوي په پخپلہ قیامت پر ورځ باندې بیا ته د غسې تا ته ما ویلو چې د کاروکا رودینه مراد ناکاره پیر نه کار مولا د خان چې د خردا له دې کتاب نه ډډه او ګمرا کئ وکال او ابو ويا کسان تبعو کتاب داری کړي وا شاګردان او مریدان چلو ان له نا کرتن کچروه منغه یو زل بیات لالدنیا ته مفنات براء منهما وبيزار بشو موږ د دوی نه د خپل استادانو ناکاره او د پیرانو ناکارونه کمالک څنګه چې تبرؤوا منا بيزار شو زمنګه کذالک د غرنګي الله وی خبره د غرنګي دا چوري هم الله خیر دوی تعالی اعمال اعمال د دوی حسراتین علیهیم اب سوسونه پا دوی بانده و ما هم بی خارجی منن نار اونو بیدوی و تون که دورنا